Vi lukter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst? Ja, ja, ja. Grenseløst. Gren, gren, gren, gren. grenseløst? Grenseløst? Grenseløst? Grenseløst? Radio Nova er grenseløst på FM 99,3. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser, og ikke er grensesprengende nok. God kveld, god kveld. Det är en grenseløs god kveld. En ny tidsregning har startet. Endelig skal tiden få komme oss i møte. Endelig tiden få lov til å være på vår side. Hvis man skal trekke tråden så langt som mulig, uten at den ryker og at the one blir skutt. Tiden flyr, men den flyr ikke så fort. Tid er irrasjonalt stress, fordi tid er unngåelig. Og alt som er unngåelig kan like godt være uinteressant. Det som går fort er øyeblikkene. De små stundene av kvalitet da livet er uidentifiserbart og ekte, eksisterende og tilstedeværende. Men nå går vi inn i en ny æra. Hvis man skal tro, håpe og være en smule naiv for ikke snakke om drømmene. Tid er en stave vi legger oss flat for, som vi suger tommeltotten blå på, som vi aldri rekker og får oversikt over. Tid er det siste man bør få kontroll på. Tid er som blod. Det flyter taktfast til tiden ingen tar den. Men det er alltid noen som tar tid. Noen som bestemmer hva tiden er for deg, No en som trekk tia nedover hodet på det og sier: "Pass tia. Du kommer for sent." to run You miss the start or so a thought like something Tid er som regel noe man gjerne ville ha i en passende innramme som starten på det dette programmet, som absolut ikke ble sånn som Tida ville at jeg skulle planlage den. For du hører altså på grenseløst, og du hørte Time med band du bør kunne namne på. Hvis ikke, så har du ikke følt med i Tia Tida. For tid brukes som flukt en jakt bort, Tid gir ingenting. Tid tar. Det eneste å gjøre er å fylle den med noe som gir tid betydning. Men det er tid som mange blir ranet for, som forsvinner ut av baklommet og blir borte før du rakk å vite hvor tida ble av. Det er tid som andre tar beslag på fra dig, Stjel din tid. Noen sier de vil bruke tid på det, men det resulterer bare i at du bruker tid på den, som tekniker man i då i litt sånn, kanskje, jeg vet ikke det spiller for, det ikke noen rolle. Tid er det som er balansert og som fungerer. Tid som gir og tid som tar. Tid som lever med deg og ikke gir deg mindre tid enn det du har. Som en klokke som går for fort, en klokke som står stille. Tid er definisjon på virkelighet. Men i denne virkeligheten lever de største tidkriminelle, som da er samfunnet finnes det større tidskriminelle enn selve samfunnet. Det er jo Så enkelt og greit, i hvert fall ta tida tilbake. Krev din rett til å eie din egen tid, som for eksempel denne halvtime med grenseløst, for det er ikke meningen å stjæle den fra deg. Så slå av og gjør noe annet hvis du føler at jeg eier din tid. Radio Nova er grenseløs på FM 99,3. Grenseløs, grenseløs, grenseløs. Du hører alltså på Radio Nova og grenseløs, der er sitt mutter Shaleina her i studio og snakker om tid. Eller bortkastet tid. Men helt alene er jeg ikke teknikeren, mamma, du er med, og da blir den här tida eller den konkrete halvtime da, så lang eller kort. Det er jo det. For tida är en hore, som du kan kjøpe og gjøre hva du vil med. Tida kan selges som en brikke i det kapitalistiske spillet. Tid kan gi deg orgasme og spre sig i kroppen som en varm kopp te, kaffe eller pjolter for den saks skyld, eller sprodelvasser som kommer boblene ut av nesen på tidskapitalister. Kapitalismen elsker tid. Kapitalismen elsker å knulle tida ihjel, og sette prislapper og begrensninger på tid. Jeg for exempel jeg betaler 0,00251 øre for hvert sekund der jeg leier nå, og selv om 24 timer i døgnet i leiligheter, i tillegg kommer alle tilleggsutgifter som strøm, forsikring, tv-lisringer, sens og annet som øker dine utgifter per sekund. Vaskemaskiner, TV eller varmovner tar betalt for hvert sekund av din tid, som de krever at du bruker tid på dem. For tid setter betingelser på livet ditt, og tid koster deg livreimen hvis du ikke er bevisst. Så hvor mange mer tid er, så mange som lever, og dyrere det blir, jo mer fanget i tiden, men mer til overs. <haha> Prøv da å den jo mer er du klarer å trykke inn hvor mange mer tider grenseløst grenseløst grenseløst eller grenseløst Behersk deg. Ta deg tid. Ikke lød andre bestemme hva tid er og hvordan tid skal forvaltes. Og da snakker jeg ikke om tid som brukes for å utføre arbeid og de som det medfører. For sånn er det bare. Jeg snakker om tid som omfatter din sjel, dine tanker, følelser, engasjement og innlevelse. Bruk av øynene for eksempel tid. At hjernen fungerer av seg selv er det mange som tar for gitt. Men hjernen trenger tid på å tenke. Tid til at du gjør dine egne oppfatninger og ikke bare konkluderer på vegne av hele verden basert på noen overskrifter. en sier at du bør ta tiden til hjelp, og tiden er på din side. Tiden vil aldri hjelpe deg eller være på din side. Tiden vil alltid løpe ifra deg, og det er ingen vits å prøve å ta den igjen. Ta det piano og slutt å stresse. Bruk ett minutt hver dag til å telle sekunder, så kan det jo hende at bevisstheten rundt tid blir mer reell. Men så kan man jo også spørre seg hvorfor i all verden skulle man gidde å bruke tid på det. Eller hva du sier, tekniker, Mamadou? Skal vi bare drite i tida og la den fly, eller skal vi prøve å om den og få å få den i bånd som en hund? Ja, ingen kommentar. Tydeligvis der. For skal jeg være helt ærlig, så kan det for meg være det samme. Så ha en god, god kveld. Ha en grenseløs god kveld. For som jeg nevnte i starten, en ny tidsregning har startet. Endelig skal tiden komme oss i møte. Endelig skal tida få lov til å være på vår side hvis man skal trekke tråden så langt som overhodet mulig uten at den ryker og at The One blir skutt. Olav G, takk for seg og teknikker Vamamado. Etter oss kommer UD som ikke er bortkastet tid. Ha en fortsatt fin kveld med Radio Nova.